294. Bogomilii în apus. Catarii. Catar se scrie K-A-T-H-A-R. În primele două decenii ale secolului al XII-lea se semnalează în Italia, Franța și în vestul Germaniei prezența misionarilor bogomili. La Orla, ei reușesc să convertească nobili și chiar preoți, printre care un consilier al regelui Robert, confesor al reginei. Putem recunoaște esențialul ereziei. Nu Dumnezeu a creat lumea vizibilă, maseria este impură. Căsătoria, botezul, euharistia și mărturisirea păcatului sunt inutile. Sfântul Duh, coborând peste creștetul credincesului prin punerea mâinilor, îl purifică pe acesta și îl sfințește, etc. Regele îi descoperă pe erezici, îi judecă și îi condamnă și la 28 decembrie 1022 îi arde pe rug. Sunt primii eretici din Occident, o sândiți la ardere. Dar mișcarea continuă să se extindă. Religia catară, instalată deja ca biserică în Italia, trimite misionari în Provence în Lancodec, în regiunile Renane până în Pirinei. Mai ales tesătorii sunt aceia care propagă noua doctrină. Comunitățile din Provence se rânduiesc în patru episcopii. Un sinod pare să fie avut loc în 1167, lângă Toulouse. Cu această ocazie, episcopul Bogomil din Constantinopol izbutește să convertească la dualismul radical grupurile din Lombardia și din sudul Franței. Dar, pătrânsând în Occident, bogomilismul adoptă unele elemente, ținând de tradiția protestatară locală. Aceasta încurcă și mai mult problema lipsei de unitate doctrinară. Nota 3. Să adăugăm că, grație actelor proceselor inchizitoriale, concepțiile și ceremoniilor catarilor sunt mai bine cunoscute decât acele ale bogomililor. Închei nota. Catarii nu credeau nici în infern, nici în purgatoriu. Lumea este domeniul lui Satan. El a creat-o ca să poată întâlnița spiritul în materie. Satan era identificat cu Dumnezeul Vechiului Testament. Adevăratul Dumnezeu bun și luminos se află departe de lumea aceasta. El a trimis pe Hristos ca să învețe pe oameni calea mântuirii. Trupul lui Hristos, fiind numai Duh, nu e decât o părere. Nota 4. Ar fi zadarnic să se insiste asupra divergențelor doctrinare. Unii catari negau divinitatea lui Hristos, alții menționau treimea în ceremoniile lor, în fine, alții admitau între Dumnezeu și lume o serie de eoni, fiecare dintre aceștia având esență divină. Închei nota. Ura împotriva vieții amintește de anumite secte gnostice și de manihism. S-ar putea spune că idealul Catarului era dispariția umanității prin sinucidere și prin refuzul de a avea copii, căci Catarii preferau căsătoriei de sfruul. Ceremonia admiterii, convența sau convenția, avea loc numai după o lungă ucenicie. Al doilea rit al inițierii, consolamentum, prin care se dobândea trapta de desăvârșit, se efectua înaintea morții sau, dacă dorea credinciosul, mai devreme, dar în cazul acesta probele erau destul de severe. Consolamentum avea loc în casa unui credincios sub șefia celui mai în vârstă dintre desăvârșit. Prima parte, servitium, constant în mărturisirea generală a păcatelor în fața adunării. În acest timp, șeful avea înaintea sa Evanghelia deschisă. Nota 5. Servitium nu conținea în aparență nicio afirmație eretică. Numai două elemente arată că recitatorii profesează dualismul, energia cu care se vorbește despre păcatele cărnii și această frază semnificativă. Citez. Să nu aibă nicio milă pentru carnea născută din putreziciune, ci să aibă milă pentru spiritul întemnițat. Închei citatul, închei nota. Apoi, catehumenul primea cu un noster și, îngenunchind în fața șefului adunării, îi cerea să-l binecuvânteze și să se roage lui Dumnezeu pentru el, păcătosul. Dumnezeu să te binecuvânteze, răspundea șeful adunării, să facă din tine un desăvârșit creștin și să-ți dea un sfârșit bun. Într-un moment anume, șeful îi cerea catehumenului să renunțe la biserica Romei și la crucea pe care preotul catolic i-a trasat o pe frunte la botez. Recăderea, în făcat, după primirea consolamentumului, atrăgea anularea ritualului. De aceea, unii desăvârșiți practicau endura, lăsându-se deliberat să moară de foame. Orice ceremonie sfârșa prin pace, sărutarea între toți cei de față. Desăvârșiții, bărbați sau femei, se bucurau de prestigiu superior, celui de care aveau parte preoții catolici. Îi duceau o viață mai ascetică decât restul credincioșilor și ținau trei lungi posturi anuale. Nu se știe prea bine felul în care era rânduită Biserica Catară. Se știe că fiecare episcop era asistat de un filius major și de un filius minor. Când episcopul murea, îi succeda automat filius major. Asemănările cu liturgia romano-catolică nu era o parodie, ele se explică prin tradiția liturgică a bisericii creștine străvechi de la origini până în secolul al V-lea. Ca să înțelegem mai bine succesul propagandei catare și în general al mișcărilor milenariste care destul de des au ajuns eretice, trebuie să ținem seama criza bisericii romane și întâi de toate de decăderea ierarhiei ecleziastice. Deschizând conciliul al cincilea de la Alatran, inocenci al treilea vorbește despre episcopii care se zedau plăcerilor cărnii. fără învățăture spirituală și lipsiți de râfnă pastorală, incapabili să proclame cuvântului Dumnezeu și să cârmuiască poporul. Pe de altă parte, imoralitatea și venalitatea clerului îndepărtau tot mai mult credincioșii. Număreoși se căsătoreau sau trăiau în concubinaj în vâzul credincioșilor. Unii deschideau cârciun ca să-și între întreține soțiile și copiii. Pentru că trebuiau să-și remunereze patronii, preoții taxau serviciile religioase suplimentare, căsătoriile, botezurile, maslurile și slujbele pentru morți, etc. Refuzul de a traduce Biblia, în răsăritul lucrurile stătau altfel, făcea imposibilă orice instrucție religioasă. Creștinismul nu era accesibil decât prin intermediul preoților și călugărilor. În primele decenii ale secolului al XII-lea, Sfântul Dominic, 1170-1221, se străduiește să combată erezia, dar fără succes. La cererea lui Inogențiu al III-lea, întemeiază ordinul fraților predicatori. Dar, la fel ca și legații trimiși anterior de papă, dominicanii nu au reușit să frâneze avântul mișcării catare. În 1204 are loc la Carcassona, ultima dispută publică dintre teologii catari și catolici. În ianuarie 1205, pietro de Castelmare, pe care inocenciu al treilea îl însărcinase să extermine erezia în sudul Franței, va să renunțe la mandatul lui și să se retragă la mănăstire. Dar papa îi răspunde. Citez, acțiunea se află mai presus decât contemplația, închei citatul. În cele din urmă, în noiembrie 1207, Inocențiul al III-lea proclamă cruciada împotriva albigenzilor, adresându-se mai ales seniorilor din nord, ducele de Bourgoignie, conții de Bar, de Nevers, de Champagne și de Blois. El le încântă cu făgăduința că averile nobililor albigenți le vor reveni în caz de izbândă. La rândul său, regele Franței i-a atras de posibilitatea de a-și extinde dominația spre Sud. Primul război a ținut de la 1208-1209 până la 1229, dar el a trebuit să fie reluat și s-a prelungit încă mulți ani. Abia spre 1330, Biserica Catară a Franței încedează să mai existe. Sinistra Cruciadă împotriva albigenzilor e semnificativă din mai multe motive. Printr-o ironie a istoriei, ea a fost singura cruciadă victorioasă, ea a avut urmări politice, culturale, religioase considerabile. De asemenea, a dus la unificarea și extinderea regatului Franței, după cum a dus și la ruinarea civilizației meridionale, în special la distrugerea scrierilor lui Alienor și mai ales a Cur Kurdamur, care exaltau femeia și poezia trubadurilor. În ce privește urmările de ordin religios, cea mai gravă a fost puterea crescândă și tot mai amenințătoare a Inchiziției. Instalată la Toulouse în vremea războiului cu albigenii, Inchiziția obligă orice femeie de la 12 ani în sus și orice bărbat trecut de vârsta de 14 ani să abjure erezia. Tinodul din Toulouse, în 1229, interzice posedarea Bibliei în latină sau în limba vernaculară. Singurele texte tolerate erau Breviarul, Psalmii și Cartea Orelor Fecioarei, toate în latină. Puținii albigenți refugiați în Italia au sfârșit prin a fi descoperiți de agenții Inchiziției, căci cu timpul acesta din urmă a reușit să se instaleze în aproape toate țările Europei Occidentale și Centrale. Adăugăm totuși că războiul împotriva ereticilor a silit Biserica Romano-Catolică să întreprindă reforme gravnice și a încurajat ordinele misionare dominican și franciscan. Modul în care au fost nimicite Vigenței constituie una din paginile cele mai negre din istoria Bisericii Romane, dar reacția catolică avea motive serioase. Gura împotriva vieții și a trupului, de pildă interzicerea căsătoriei, negarea învierii trupului, etc. și dualismul absolut separau religia catară atât de tradiția Vechiului Testament cât și de cea a creștinismului. În fapt, albigenții profesau o religie sui generis, de structură și origine orientală. Succesul fără asemănare al misionarilor catare reprezintă prima pătrundere masivă a ideilor religioase orientale atât în mediul țărănesc cât și printre meseriași, clerici și nobili. Va trebui așteptat secolul XX pentru a asista la un fenomen similar, anume primirea entuziastă aproape peste tot în Europa Occidentală a unui milenarism de origine orientală.